Виходить, що робимо так, аби бігати не хотілося. 1663 рік. Три роки минуло відтоді, як Богданко опинився в татарській неволі. Згінкувого хлопчини він став сильним, широкоплечим юнаком, і не було йому рівних ні в стрільбі, ні в рубанні на шаблях, ні в шалених перегонах, на Ат-Майдані. Примітка. Ат – кінь. Богдан хотів стати воїном, але не нечаром. І тепер, коли майстерності вже досяг, з нетерпінням чекав нагоди повернутися в Україну. Ці думки він приховував від усіх, навіть від Семена Селіма, бо розумів, що в казармі навіть стіни мають вуха. Поради Сусан не добре пам'ятав і всі ці роки тримав язика за зубами, незважаючи на домагання яничара Аги. Втім, хоча вивідати всі козацькі секрети начальникові яничарів не вдалося, дещо він таки встиг перейняти. Одне бачив сам, спостерігаючи за тренуваннями Хасана на Майдані. Інше переповідав Хасанів друг Селім, який сумлінно виконував обов'язки, покладені на нього агою. І султанську орту яничара гатаки таки зумів створити. Настав день, коли молодих яничарів вишукували перед казармою, і імам після молитви звернувся до юнаків. Тепер ви гвардія султана і повинні бути гідними гордого звання єничері. примітка, єнічар. Віднині ви гроза невірних, ким би вони не були – гайдамаки, серби чи козаки. Навіть при цих словах обличчя Богдана не здригнулося. Він таки навчився володіти собою за ці три роки і коли оголосили, що його і Семена зараховано до особливої султанської орти, і післязавтра за наказом султана вони мають вирушати до Севаської фортеці, Богдан також зумів стриматись, хоча всередині йому щось аж опікало радісно. Нарешті, нарешті він зможе перебігти до своїх, навіть якщо загине в бою, цього не боїться, бо боротиметься поруч з людьми, рідними по крові і духу. Після посвячення до юнака підійшов Чаушлар. Примітка. Чаушлар – посланець турецької влади. І жорстко наказав, немов викарбував. За наказом Яничара Аги – «Ти відтепер отримуєш владу Чорбаджі. Щоправда, ця влада дається тільки після того, як яничар доведе в бою свою сміливість і відданість султанові, бо самих яничарських регалій тут недостатньо. Але яничар Ага вирішив інакше. «І його наказ ти мусиш виконувати, Хасане». Зараз нам дуже допікає Урус Шайтан, тому ти зі своїми людьми захищатимеш фортеці Перекопу від нападу козаків. Через два, щонайбільше три тижні, отримаєш інший наказ. Але наказ Богдан отримав уже ввечері. Коли яничари радісно святкували своє посвячення, сам яничара Га – викликав юнака для таємної розмови. «Ти став Чорбаджи, Хасане, це почесне звання!» – неквапно мовив начальник яничарів. «Це перший випадок, за моєї пам'яті, коли його отримує 17-річний юнак. Але ти заслужив. Рівного тобі немає в султанських ортах». У крові твоїй є дух і сила воїна, а таке рідко трапляється. Я не помилився в тобі три роки тому і виховав справжню окрасу султанської гвардії. Але це ще не все. Три роки тому ми дарували тобі життя, і не раз хоча мали б стратити за твої ганебні вчинки. Чи пам'ятаєш? Богдан мовчав, обличчя його було байдужим і незорушним, лише згідно кивнув. «А знаєш, чому?» – ледь помітно усміхнувся яничарга. «Бо ти єдиний серед яничарів, хто знає, як ведуть бій козаки, та що вони вміють. І поки ти вчився, вчилися і ми, але цього замало». Ти повинен розгромити перші козацькі застави і розчистити шлях на Средінбею. Після цього всі українські села і ясир ваші. Я розумію, ділитися здобичу не дуже хочеться. По своєму витлумачив я нечарага,